Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад Де ТРУЦЕНКО. Розділ 22. Велика клоня і стригалі. Буває, що люди стають нікчемами і перестають існувати для оточення, тому що в них бракує душевної снаги тоді, коли вона їм найдуще потрібна. Та найменш часто від це відбувається з ними тому, що вони марнують її без будь-якого зиску для себе, коли вона у них є. Від якоїсь пори вперше після того лиха, що його спіткало, Габріель знову набув колишені незалежності суджень і бадьорості духу. Рис, із якими далеко не заїдеш, якщо немає нагоди їх застосувати, хоч і нагода би з них нікуди не вивезе. Ті якості, звісно, допомогли б Габріелеві піднятися, якби він скористався сприятливим збігом обставин. Та він сидів, як прив'язаний, коли бачив би Евердін і гая в час. Був перший день червня. Пора, коли стрижуть вівці. Луки і навіть найубогіші пасовиська дихали щедротністю і тішили око барвами. В кожній юній билинці відчувалося стрімке брудіння бойних життєвих соків. Можна було спостерігати постаті Джана Когана, старшого стригаля, другого і третього стригалів, що працювали поденно коло тварин, переходячи з ферми на ферму. Тому їх можна і не називати. Четвертого стригаля, Генрі Фрея, п'ятого, чоловіка Сюзан Тол, шостого, Джозефа Пурграса, помічника юного Кайнібола, і головного наглядача Габріеля Оука. Стригли вони овець у великій клоні, що так і звалася – стригальна клоня. А за планом своїм скидалася радше на церкву з приділами. Вона не лише повторювала форму сусідньої парафіяльної церкви, а й змагалася з нею в давнині. Чи була та клоня одною з численних споруд, що прилягала до якогось монастиря, то не знав ніхто, ніяких слідів не збереглося. Просторі приділи обабіч будівлі, достатньо високі, щоб міг заїхати найвищий віз зі снопами, поєднувалися широкими камінними арками, могутніми і суворими. В самій їхній простоті полягала велич, якої так бракує спорудам з пешним архітектурним оздобленням. Сьогодні величезні бічні двері були розчахнуті навстіж просто на сонце, і його благодатне світло падало снопами на дерев'яний тік посеред клуні де орудували стригалі. Грубий дубовий поміст, що почорнів от часу і відполірований ціпами багатьох поколінь, став таким гладеньким і також чудесного відтінку, як і паркет парадної зали в якомусь Єлизаветинському замку. Стригалі стояли на колішках, і потік сонячного світла падав з басамагами на їхні вибілені сорочки. Бронзові від засмаги руки і блискучі ножиці, що з кожним помахом наїжачувалися тисячами променів, які могли засліпити людину зі слабким зором. Під ножицями лежала бранка вівця, і що далі зростав її жах, то частіше її подих, аж вона починала вся тремтіти, немов легке просякнути спекою повітря на дворі. Отож, клуня цілком відповідала стригалям, а стригалі – клуні. Просторі кінці споруди, ті, що в храмі відповідають приділу і вівтарю, були відгороджені плетеними тинами, і за ними юрмилися вівці. В одному закуті поміж тином і стіною була маленька обора, де тримали на черзі кілька ровець, яких потроху випускали до стригалів, щоб вони не відриваючись робили своє діло. В глибині споруди вешталися три жінки – Маріан Моні, Муза і Німфамілер – вони збирали руну, згортали і зв'язували його штапелями. Їм досить успішно допомагав старий бровар Коли броварство, що тривало з жовтня до квітня, закінчувалося, він ходив по фермах і пропонував свої послуги Батшаба наглядала за всім Вона пильно стежила, щоб стригалі були обережні, не калічили овець І стригли коротко Габріель, якого її сяйливий погляд вабив, наче метелика світло, гасав туди-сюди і знову повертався до неї він не був безперервно зайнятий стриженням, а лише в ряди допомагав іншим, випускаючи до них овець. Зараз він частував наймитів квартою з сидром, який черпав з барила, що стояло в кутку, і подавав їм скипки хліба й сиру. Кинувши оком на стригалів, бача підійшла до одного з них, сказала, що він стриг обережніше, покартала хлопчину помічника за те, що він відпустив у вотару нетавровану вівцю, і повернулася до Габрієля який щоно відклавши сніданок, потягнув до себе перелякану вівцю і спритним порухом перекинув її на спину. Він обчекрижив її довгі пасма довкруж голови і оголив шию і душку, А господиня мовчки стежила за його діями. Вона шаріється від приниження. прошепотіла бача, ба дивлячись, як червін заливає у вівці шию і груди, що оголилася під дзвінко кламцяючими ножицями. Не одна салонна красуня позаздрила б такому ніжному рум'янцю, і будь-якій дівчині було б до лиця спалахнути так відразу природно. Серце бідолахи Габріеля тануло від утіхи, що вона тут, біля нього, що її очі з цікавістю стежать за його справними руками, які, здавалося б, ось-ось відбатають кавалок живого тіла, та ніколи того не роблять. Як ото Гільденстерн, він був щасливий отого, того, що не надміру щасливий. У нього не було бажання розмовляти. доста було того, що його пригарна пані і він, вони вдвох, Становлять одну групу, що вони самі окремо від усього світу. Тож розмову провадила тільки вона. Буває така балачка, яка нічого не говорить ото так балакала й бачимо. А буває мовчання, що промовляє багато І так ото мовчав Габріель. Переповнений невиразною прихованою втіхою, він знай робив своє діло. Потроху обертаючи вівцю, він притримував її голову коліном і, хутко клацаючи ножицями, знімав вовну з-під грудка. З одного боку, з другого, зі спини і закінчував фостом. «Ти ба?» – сказала бача, поглянувши на годинника. «А швидко як?» «За скільки часу, панно?» – спитав Габріель, втираючись підніле чоло. «Відтоді, як ви очі крижили перше пасмо, минуло двадцять три з половиною хвилини». Перше бачу, щоб на стриження пішло не менш, ніж півгодини. Гладенька, чистенька вівця звелася зі свого руна. Мова Фродіта, що вийшла з піни морської. Приголомшена, зніяковіла без свого звичного обрання, що лежало долі, немов хмаринка. Ніжний підшерсток зверху, що досі був усередині, Білий, мов сніг, не мав жодної плямочки. «Каї не Егеч, пане я тута!» Кані підбіг з горщиком смоли. Вітери Б. е відбилися на голій шкірі. І бідолашна дурепа, здригаючись усім тілом, кинулася крізь загороду до своїх роздянених подруг. Потім підійшла Меріан, позбирала клапті, що відлетіли у бік. Кинула їх усередину купки, скачала всю вовну і понесла в клуні три з половиною фунти щирого тепла на радість у зимову холоднечу далеким незнайомим людям. Що таке не дізнається, яким невимовно приємним буває руно ось таке, яке воно зараз недоторкане, чистісеньке, поки що в ньому живуть природні жирові соки, поки воно не висохло, не змертвіло, і його не помили і не обернули якимось гатонком вовни, що порівняно з тим, чим є воно зараз, просто розведене молоко порівняно з вершками. жорстока доля не дала Габріелеві спокійно тішитися своїм щастям того ранку. Вже скінчили зі стриженням баранів, старих і дворічних маток, прийшла черга ярочок і річних овечок і вони уже знову готувалися до операції, сподіваючись, що Батчаба знову стоятиме коло нього і стежитиме за його меткими руками. Аж його спіткало гірке розчарування. В дальньому кутку клоні з'явився фермер Болдвуд. Ніхто наче не помітив, як він увійшов, та його присутність була безсумнівна. Болдвуд завжди привносив з собою особливу атмосферу, яку відразу ж відчували всі присутні. Він пройшов через усю кулу недобачиби, а вона обернулася і невимушено поздоровкалася з ним. Він заговорив з нею неголосно, і вона теж не самохідь знизила голос. Спершу трохи, а потім стала говорити так само тихо, як і він. Їй геть не хотілося, щоб кругом думали, що в неї якісь є таємниці з ним. Та жінки в цьому віці так і прийнятливі, що мимоволі піддаються впливу чоловіків і переймають не лише їхню мову, а й манеру мовлення і інтонацію. Про що вони розмовляли, і Габрієлеві не було чутно. І хоч він не міг, тим не цікавитися. Не в його характері було підійти ближче. Розмова скінчилася тим, що фермер простягнув бачеві руку і з властивою йому галантністю допоміг їй перебратися через дошку, що затуляла вхід до клоні, і вийти на двір на яскраве сонячне світло. Тут, стоячи біля обстрижених овець, вони розмовляли далі. Про що вони балакали? Про овець? Ні, не схоже було на те. Габріель виснував і не безпідстав, що як люди спокійно розмовляють про щось, то погляди їхні спрямовуються на предмет їхньої балачки. Та бачила, не підводячи очей, дивилася на солому в себе під ногами. І це радше свідчило про ізбентеження, ніж про ділову розмову про овець. Щоки її зашарілися, кров припливла до ніжної шкіри, відпливла і знову припливла. Габріель стрих далі. Він був засмучений і почував гіркоту. Вона відійшла від Болдвуда. І він, лишившись на самоті, з чверть години гуляв туди-сюди. Потім вона з'явилася у своїй новенькій зеленій амазонці, яка так щільно облягала із татуру до талії, як ото ж облягає плід, на юний... а юний Боб Коган провадив за нею гніду кобилу. Болдвуд підійшов до дерева, де була припунута його коняка. Габріль не міг відірвати від них очей, та що заразом він намагався й далі стрихти, то необережно зачепів ножицями пах вівці. Тварина шарпнулася, бо вмить обернулася і побачила кров. «О, Габріелю! Ви завжди так стежите за іншими, а самі отакого накоїли!» Кожен сказав би, що на таке зауваження нема чого й ображатися. Та Габріеля, який знав, що бачив бо причудово розуміє, через кого поранена вівця, болісно вкололи її слова. Але тверде рішення запевняти самого себе, що він більш не має до неї ніжних почуттів, цього разу допомогло йому не виявити своїх переживань. «Сулію!» – крикнув він своїм звичним незворушним тоном. Кайнібол відразу ж підбіг із Сулією. Рану помастили, і Габріель встриг далі. Болдвуд обережно підсадив, бачи, бо сідло, і зверна звернулася до Габріеля владним і нестерпно поблажливим тоном. «Я їду поглянути на лейстерів пана Болдвуда. Замініть мене тут Габріелю і стежте, щоб люди як слід працювали». Вони обернули коней і пустили їх куусом. Серйозне захоплення Болдвуда викликало гостру цікавість у всіх, хто його знав. Та він стільки років був прикладом запеклого парубка, що тепер його падіння стало немов свідченням проти нього самого, як у випадку з сером Сен-Джоном Лонгом, який помер від сухот, доводячи, що недуга та смертельна. «Певне діло до весілля йде», – провівши їх поглядом, зауважила муза Міллер. «Здається, так», – продовжуючи стрихти і не зводячи голови, потвердив Коган. «Що ж, воно й краще взяти собі дружину тут таки по сусідству, а не десь на стороні». Відгукнувся Лейбентол, перевертаючи вівцю. Генрі Фрей окинув усіх скорботним поглядом і мовив повільно. «Не знаю, навіщо такі дівчині заміж іти, коли вона така прутка, що за все сама береться? Нащо що її та вогнище? Тільки іншим дорогу перебиває. Та нехай уже поберуться, а то тільки розгардіяж піде в обох будинках». Зазвичай такі рішучі натури, як бача, завжди викликають усуд у таких людей, як Генрі Фрей. Найбільше, їх ставили... Найбільше їй ставилося впровину те, що вона занадто різко висловлювала своє невдоволення і недостатньо виказувала своє схвалення. Відомо, що барви тіл залежать не від тих променів, які вони поглинають, а від тих, які вони відбивають. Таку ті людей характеризує їхня здатність відштовхувати, чинити опір, а не їхня доброзичливість, яка аж ніяк не вважається гарною рисою. Генрі провадив трохи поблажливішим тоном. Якось у розмові я, між іншим, спробував був їй про дещо натякнути. Ви, люди добрі, знаєте, що я за людина. Мене якщо заоходити, я не мовчатиму. Знаємо, знаємо, Генері. Так от, я значить й кажу. Пану Евердін, у вас, кажу, звільнилися місця, і люди для них відповідні є, і тільки підступи? Ні, не підступи, я не сказав підступи, а шкодливість протилежної статі? Так я про жіночу стать висловився, їх не допускає до тих місць. «Що, добре загнув?» «Непогано. А тож, якби мені за це головою поплатитися довелося і Богу душу віддати, я б усе одно так, то їй сказав би. Такий вже є чоловік. Правильний ти чоловік, а вже гордий, то як сам сатана. А спритно я їй підкусив, що не всякий здогадається, адже мова про те, щоб мені управителем бути». Але тільки я це так хитро закрутив, їй не зрозуміти, що це я про неї кажу Ось воно в мене як задумано було Ну а щодо весілля, як є охота, то нехай Воно, може, і час прийшов Здається, мені фермер Бол в добі Маві, і там за осокою в той день, як ми овець мили Брехня! Вигукнув Габріель А ви звідки знаєте вівчарю Оук? Смирено поцікавився Генері. «Тому що вона сама розповіла мені все, як було», – сказав Габріат з почуттям фарисейської переваги, тому що в цьому випадку він відрізнявся від усіх інших працівників. «Ваше повне право вірити цьому», – сказав Генрі єхидно. «Повне право. Ну, а в мене своє судження є. Воно, звичайно, що управителем бути особливого розуму не потрібно, та все-таки треба мати трохи лої в голові. Що ж, я дивлюся на життя Тверезу. Зрозуміло, я кажу, добрі люди». Вже, здається, простіше не скажеш, все ясно. А декому бач не втямки. Та ні, ми тебе розуміємо. Ось так от, добрі люди, воно й виходить. Шпурляють тебе, мов старого черевика, тикають то туди, то сюди, ніби ти й справді ні на що не годишся. Що ж, роки мої такі, зносився трохи. Однак мізки у мене нічого, ще як і діють. Щодо цього я хоч зараз із одним відомим вечерем позмагатися беруся. «Ну, та що там? Ні до чого все воно, ні до чого». «Старий черевик кажеш?» – сердився, втрутився брувар. я так і ти вже старий, щоб тобі цим козиряти. І зовсім ти не старий. Зубів вон ще скільки в роті. Який же це старий, якщо і ще й зуби тримаються? А вже давно одружений був, коли тебе ще на руках носили. Що таке 60 років, коли іншим уже за 8 десятків перевалило? Знайшов чим хвалитися». У Ведербері вже стало звичкою миттю припиняти всі сварки, коли було потрібно вгамувати броваря. «Чого вже там хвалитися?» – підхопив Джан Коган. «Ми, дідуню, розуміємо, який ви у нас нечувано-довголітній чоловік. Ніхто й сперечатися не стане». «Ніхто!» – підтривав Джозеф Пурграс. Напрочуд ви старий, і всі вас за це шанують». «Так отож. І коли я молодий був у розквіті сил, мене теж поважали і любили». «Ясна річ, любили. Як не любити?» Зрештою дідуга гамувався. Щоб закріпити мир, Меріан спробувала розсмішити всіх. Смаглява, в грубій латинній ріднині. Вона скидалася зараз на мальований персонаж якоїсь давньої картини, написаної Олією в стилі Ніколя Пусена. «Чи не знає хто якого кульгавого горбатенького, чи якогось дурника, хто б мене бідолашно за себе взяв?» – заголосила вона. Вже про справного мені в мої роки можна і не думати. А якби хоч якийсь нагодився, для мене це було б і солодше, ніж пиво і хліб з сиром. Улк продовжував стрихти і не промовив жодного слова. Ним заволоділо гірке почуття і отруїло його спокій. Бача б, мабуть, збиралася призначити його управителем, у якому на фермі відчувалася гостра необхідність. А його ця посада вабила не тому, що ставила вище од усіх на фермі, а тому, що наближала його до неї, до коханої, яка була ще не пов'язана ні з ким іншим Тепер же всі його уявлення про неї переплутались І те, як він її повчав, здавалося йому тепер цілковитою дурістю Вона зовсім не гралася з Болдвудом А ось його овука вона обдурила, вдаючи ніби пожартувала з цим листом У глибині душі він був переконаний, що ці малограмотні, добродушні наймети Мають рацію у своїх прогнозах І що Болдвуд сьогодні отримає згоду пане Евердін стати його дружиною Габріель був уже в тому віці, коли читання святого письма перестає бути неприємним обов'язком, від якого природно ухиляється підліток. Він тепер частенько зазирав у нього, і зараз йому пригадалися слова. «І знайшов я річ гіршу від смерті, то жінку, бо пастка вона, її серце тенета, а руки її то кайдани». Та хоч як там було, він усе одно обожнював бачебу. «Ми, хлопці, будемо сьогодні банкетувати, мов ті пани!» Урвав його роздуми Канібол. «Я нині вранці бачив, як вони місіли величезні пудинги у відрах. Шматки жиру там були, пане Оук, ну, як ваш великий палець. А я в житті своїм не бачив таких величезних шматків. Раніше, бувало, клали шматочки з грошину, а на плеті стояв великий чорний казан на ніжках, тільки я не знаю, що в ньому таке. І два бушелі яблук нарізали на яблучні пироги», – додала Мер'ян. «Сподіваюся, я зумію всьому цьому віддати належне». Сказав Джозеф Пурграс і апетитно прицмокнув. ж, їжа і петво – необияка втіха. Вони додають бадьорості духу малодушним, якщо ви дозволите так сказати. Їжа – це слово Боже для підтримки тіла. Ми без неї прямо скажу – геть пропали б.